12. Ha haladni akarsz a bölcsességben, akkor vesd el az ilyen gondolatokat. Ha nem törődöm a vagyonommal, nem lesz, miből élnem. Ha nem fegyelmezem a szolgámat, haszontalan ember lesz belőle. Jobb éhá halni, bánat és félelem nélkül, mint bűségben, de ugyanakkor teménytelen zaklatásban élni. Jobb, ha a szolgád haszontalan marad, mint ha te bosszankodol. Kezd el ezt a legkisebb dolgoknál. Ha kiömlik az olajocskád és ellopják a maradék borocskádat, arra gondolj, hogy ennyibe kerül a szenvedélytelen állapot, ennyibe a lelki nyugalom. Semmit sem adnak ingyen. Ha hiába szólítod a szolgát, emlékezz arra, hogy talán nem hallotta, vagy ha hallotta is, nem tud megtenni semmit, amit akarsz. Olyan nagy jelentőséget mégse tulajdoníts neki, hogy tőleted függévé lelkednyugalmáj.